الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الله سبحانه وتعالى زاهوار وصداروسي تو والصلاه والسلام ندرصيمو ان الله رسولنا محمد ونقو خاصو porodicu i svetleme i teh ashade نستعمله عز الله سبحانه وتعالى помощи дозволу садруженимо здело три основна темеља теретатул اصول و بما говорили smo o vrijednosti znanja, šta je to znanje, zatim o obavezi rada po znanju i onda smo govorili o propisu daove, pozivanja Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovoj vjeri i da je to put Allahovi poslanika i vjerovjesnika i put onih koji slijede Allahov poslanika sallallahu alayhi wa sallam, počeli še od ashaba, pa onih koji ih slede na dobročinstvu i bogobojaznosti, sve do sudnjeg dana. I rekli smo da je to prepoznatljiva odlika, prepoznatljivo svojstvo ovog ummeta, kako je rekao Allah tabaraka wa ta'ala, kuntum hayra ummetin uhridjat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, watanhevuna anil munker, watu'minuna bil lah. Vi ste, lju, vi ste najbolji narod, najbolji umet koji se pojavio među ljudima. Naređujete dobro i odraćate od zla i vjerujete u Allah. I onaj ko želi da uđe u značenje ovog ajeta i da ga obuhvati ovaj plemeniti ajet, neka bude od onih koji pozivaju u dobro i odraćaju od zla. Onaj koji se bavi davom, koji poziva druge Allahu tebara keva ta'ala, mora da se okiti svojstvima svojstvima pravog iskrenog daje na prvom mjestu mora da se okiti znanjem kao što smo o tome govorili da zna u što poziva druge da njegovo znanje bude ispravno, provjereno i da bude temeljito svako sposobno svojim mogućnostima. Zatim da zna put kojim poziva druge ili metode koje koristi u pozivanju, da slijedi utama Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovu uputu u pozivanju drugih uzvišenom Allahom. Zatim da prilikom pozivanja da je prednost prioritetima, onome što je bitnije nad onim što je bitno, kao što su zabilježili imami mami Buhari i Muslim od Ibn Abbasa radijallahu anhuma da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je poslao mu'adha radiyallahu anhu u Yemen da pozove stanonike Yemena وإسلام أو поруچيو موس انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده عن لا اله الا الله تي دولازيش صدا ومعاذ قد نارا دا كويس اهل كتابيه فانه بده прво уштачеши подвати لا اله الا الله دا немає другого бога миما الله واذا محمد الله رب و посланик و другом روايته اويه предаје код имама البخاري فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحد الله Neka bude prvo u što ćeš ih pozvati da Allahu ispovjedaju tauhid. U rivayetu kod imama Muslima, "Falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi ibadatu Allah." Neka bude prvo u što ćeš ih pozvati da obožavaju Allaha. Obožavanje Allaha, ibadet fa inhum ata'u li zalik akuti sa utame pokore fa akhbirhum anna allaha ftarad alayhim khamsa salawat fi kulli yawmin wa laylah akuti sa utame pokore onda ih obavijesti da im je allah obaveznim učinio pet namaza u danu i noći ako ti se pokore u ovom prvom što ih pozivaš dakle prvo ih pozovi u tauhid prvo ih pozovi da isprave svoje vjerovanje da uđu u islam da posvjedoče dve shahadeta da posvjedoče dve shahadeta Ve ispovijedaju Allahu tauhid, da obožavaju Allaha i ne pridružuju mu nikoga ravnim, da mu ne čine širk u ibadetu. Ako ti se u tome pokore ako ti se odazovu u tome, onda ih obavijesti da im je Allah naredio 5 dnevnih namaza. Nemoj ih pozivati u namaz dok ne prihvate ovo prvo. Fa inhum ata'u li zalik, fa akhbirhum an Allah aftrada alehim zakatan fi amwalihim. Ka je ako ti se u tome pokori, onda ih obavijesti. Ako ti se pokore, posvodić dvije šehadeta, ostave širk i počnu klanjati 5 dnevnih namaza. Onda ih obavezi da im je Allah obaveznim učinio zeka. Da ih je Allah obavezao zekatom u njihovom imetku. Tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqarahim. Koji se uzima od njihovih bogataša i vraća njihovim siromasima. Dakle uzme se od bogataša i da dne se siromasima zekat. Zatim mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam wa iyake, wa I dobro se pazi da im uzmeš najbolji imetak čuvaj se toga, nemoj da im slučajno uzmeš najbolji metak. I boj se, čuvaj se dove mazlume, onoga kome je učinjena neprada. Jer između nje i Allaha nema zastora. Dakle, vidimo kako poslanik sallallahu alayhi wa sallam podučava svoje ashaabe prioritetima u davi. <clears throat> da počnu sa najbitnim stvarima, zatim ono što je nakon toga pobitnosti, ono što je nakon toga pobitnosti. Prema tome, onaj koji se bavi davom mora da slijedi uput Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam kada u pitanju prioriteti. Zatim onaj koji se bavi dalom mora da se okiti lijepim ahlakom. Mora da se okiti lijepim ahlakom jer je to svojstava Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je Allah poslao ljudima da ih pozove Allah. I onaj ko slijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem u toj misiji, u pozivu, mora da se okiti istim svojstvima kojima se okitio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onoliko koliko je mogućnosti, a to je lep ahlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ti si zaista uzvišenog moralna kala akhlaaka. U Allaho poslanicu. I je zabilježio imam Hakem sa dobrim lancem, prenosim laca, kaže poslanic sallallahu alaihi wa sallam bu'istu li utemmima makarima akhlaak. Kaže poslanicam da upotpunim lemeniti akhlaak. Dakle, sve ono što je prije njega bilo od akhlaka, od moralnih osobina među ljudima, Poslanik sallallahu alejhi ve je to potvrdio i došao da još više u potpunito, da budu još na većem stepenu akhlaka. U vjerodostavnom hadisu kaže Poslanik sallallahu alejhi ve također: "Wa khaliq in-nase bi qulqin hasan", i ponašaj se prema ljudima lijepim ponašanjem. Ponašaj se prema ljudima onako kako bi volio da se oni ponašaju prema tebi. Zatim onaj ko se bavi davom mora pri nego što poziva druge da on prvi radi potom u što druge poziva da se okiti radom poznanjem i o tome smo djelomično govorili ali ovdje je bitno da napomijenimo još jednom, da Nedoliku je onom koji poziva druge da ih poziva, a sam ne radi po tom znanju, nego treba prvi da radi po tom znanju prije nego što pozove druge. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "At'murūna an-nāsa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlūna al-kitāb, afalā ta'qilūn?" Zaredanarežu drugima dobročinstvo A sebe zaboravljate a čitate knjigu ovde u ovom ajetu Allah subhanahu wa taala obraća se ehlul kitabia ali se ajet odnosi na nas jer ga Allah subhanahu wa taala nije džabe objavio kur'an objavio da uzmemo od njega ibreta i pouke da, um, da uzmemo iz njega ibreta i pouke kaže etemuruna nas bilbir zamna reju es-drugima dobročinstva sebe zaboravljate vi ne radite to što drugima naređujete naređite potom wa antum tatluna alkitab a čitate knjigu Allaha objavu a fala taqilun zarsanete urazumit zanimate zar razum dolikuje, da budete takvi, da drugi pozivate a sami naradite potom. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhel ladhina amanu, lima takuluna ma la tef'alun. Ovi koji vjerujete zašto govorite ono što naradite. Kebura maqten inda Allahi an takuluna ma la tef'alun. Zaista je veliki greh kod Allaha da govorite ono što naradite. I Shu'aib alaihi salam kada je pozival svoj narod, šta im je govorio? Wa ma an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Ja ne želim da se suprostavljam što govorim da radim suprotno onome što govorim zabranjujem a radim potom ja radim ono što vam zabranjujem wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an yani, da radim suprotno onome što vam zabranjujem in uridu illa al-islaha mastata da popravim stanje koliko sam mogućnost wama tawfiqi illa a uspjeh ne osim od Allaha subhanahu wa taala a uspjeh ne osim od Allaha subhanahu wa taala kaže se ko spomine hafidh ibn كثير sun tafsiru i kaže da je ovu predavnju zabilježio ibn Da je, tefsiru, da je neki čovjek došao Ibn Abbasu anhu, i rekao želim da pozivam druge Allahom vjeru pa ga je upitao Ibn Abbas jesi li spreman za to zaista jesi li istinski da li si istinski spreman za to pa kaže jesam kaže radiš li po riječima uzvišenog Allaha za drugima da naređujete dobročinstvo a sebe zaboravljate kaže ne znam radiš li po riječima uzvišenog Allaha zašto govorite ono što ne radite zašto govorite ono što ne radite kaže ne znam Dali si se koji rekao ne želimo da radim suprotno onome što vam zabranjen. Kaže ne znam, onda idi i popravi prvog samog sebe. Onda idi i popravi prvo samog sebe. Iako kažu neki islamski učitelji da ova predaja nije vjerodostojna, ali u njoj i vret pouka, značenje ispravno. Dakle onaj koji poziva druge mora da se okiti radom po tom znanju. Da prvi on radi po tom. Jer ako ne radi po znanju, onda ljudi dovode u pitanje njegovu iskrenost. Zašto nas pozivaš ono po čemu sam ne radiš? Zašto govoriš da ti suprotno tome? Zato hadisu koji zabilježimam Zar suno musnadu od Abu Barza yasami radijallahu anhu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem meta koji uči ljudima dobro i zaboravlja sebe meta fitila koji osvetljava ljudima i pali sebe kaže primer onoga koji podučava druge hayru a sebe zaboravlja je kao primer fitila koji svijetli drugima a sebe uništava takođe slišno predoje zabilježe imam Tabarani sun velikom mu'cemu od Jundaba ibn Abdullah radijallahu anhu samo što je rekao kao primjer Fenjera koji drugima svijetli a sam se topi kao svijeća koja drugima svijetli a sebe topi. E to je primjer onoga koji podučava drugima, a ne radi po Zabilježili su Buhari Muslim u svojim sahihima od Usame ibn Zeida radijallahu anhuma. Da Allah poslaniku sallallahu alejhi ve sellem prekopaš taj hadis. Zapamtite: "Yuta bir rajul yawma al-qiyamati fylqa fi an-nar." Biti je doveden čovjek na sudnjem danu i bačen u vatru. "Fayendali yuqtabu batnihi fayaduru biha kema yaduru al-himar" Roha. Kaže, pa će njegova unutrica ispasti stomak i kružiće oko nije kao što magarat kruži oko mlina. Kada okreće mlin. Fa ječtemi'u ilajhim nas, fejapulun, ja fulan malak, alam ta'mur bil ma'ruf, wa Anil munkar. Pa će se ljudi okupiti, stanovnici vatre, oko njega i reći, i reći će mu, upitati ga, o ti ti, šta ti je? Zašto se ovo desilo sa tobom? Zar nisi naređivao dobro i odvraćao od zvao? Bače pa im odgovoriti Bela jesam kad كنت امر بالمعروف و اناه عن المنكر و اتيه ka je narijev sam dobro ali ga nisam radio izabranivao sam zlo ali sam ga i sam radio to ce biti njegova kazna na sudnjem danu to ce biti njegova kazna na sudnjem danu. za onoga koji bude druge pozivao a ne radi po tome da salallahu taala sacuva pecutim onaj ko ne radi po znanju to ne znači da sa njega spada obaveza naredživanje dobro i odvraćanje od zla. Pazite ovdje. Ovo je kazna zbog njegovog griha. Poziva, naređuje dobro, a ne radi ga. Zabranje zlo, a on ga sam radi. I zbog toga je griješnik kod Allaha Ali ne znači da sa njega spada obaveza pozivanja ili naređivanja dobro i odvraćanja od zla. Zato, kako kaže Hafiz ibn Kathir u tefsiru, možda će neko spomenuti ajet: "Temuruna an-nase bil bir wa tansauna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Za drugima naređujete dobročinstva, sebe zaboravljate, kaže Hafiz ibn Kathir. Odgovor na ovu šubhu je sljedeći nalađivanje dobra i rad Poznanju i jedno i drugo je obavezno djelo. Jedno i drugo, da narediš dobro i zabranjuješ zlo, to je obavezno djelo. To je obaveza. Allah te je time zadužio i obavezao. I da radiš poznanju, Allah te je i time obavezao i zadužio. I ako ostaviš jedno, nije ti dozvoljeno da ostaviš drugo, jer jedan grijeh boli od dva griha. Jedan grijeh bolije od dva griha. Dakle, znači, ako si ostavio rad poznanju, nemoj barem ostaviti pozivanje uz znanje. Ako si ostavio rad poznanju, nemoj ostaviti naređivanje dobra. Ako radiš Grije, nemoj ostaviti odvraćanje od grijeha, nemoj da zaradiš dva grijeha, jer je i jedno i drugo obavezno djelo, pa ako ostaviš jedno, nemoj ostavljati drugo. I zato Hasan al Basri, kada mu je rečeno, neki čovjek govori želim da druge pozivam u dobro ali se bojim da neću raditi po tome pa kaže Hasan al Basri a ko od nas radi po svemu onome što zna i što govori Ako od nas radi po svemu onome što govori i što zna kaže šetan bi volio da nas ubijedi u to šetan bi volio da nas ubijedi u to da ne poziva u dobro i ne odvraća od zla osim onaj koji radi po svemu i onda ne bi niko naređivao dobro i odvraćao od zla ako je uslov, kada bi rekli da je u uslov da onaj koji naređivao dobro dobro i odvraća od zla mora da radi potom je po sve onome što govori ju šta poziva onda ne bi niko pozivao dobro i odvraća od zla jer nema savršenih ljudi svi su podložni griješenju mankavostima popuštanju i tome slično zato kaže Hasan al-Basri šejtan bi volio da nas uvjeri u to pa onda da niko nare, ne naređuje dobro niti odvraća od zla također ima Malik prenosi od svog učitelja Labije ibn Abdulrahmana on prenosi od Saida ibn Jubejra da je rekao kada ne bi narađivao dobro i odvraćao od zla Osim onaj koji pri sebi nema mahane, onda ne bi niko naređivao dobro, niti bi iko odvraćao zlo. Ima malik nakon što je spomenuo u predaju, kaže to je istina, jer ko od nas nema mahana? Da li ima iko od nas da nema mahana pri sebi? Ako imaš mahanu, znači da ne radiš poznanju, znači da ne radiš potpuno spoznanju, a to je svojstveno čovjeku. Što znači, onaj ko se bavi davom, nedolikuje mu da... Jedno govori i drugo radi. Da poziva ljude u dobročinstvo, a sam ne radi po tome. Toma ne dolikuje. Međutim, iako ne radi po tome, dužan je i dalje da poziva. Dužan je i dalje da odvraća od zla. Ako radiš grijeh, nemoj šutiti drugima dok ga radi. Ako je tebe Allah iskušao i slab si, nisi u da ga ostaviš, barem odvraćaj druge. Pozivaj druge da ga Ostavi. Nemoj biti od onih koji podržavaju grih ili ga svojom šutnjom odobravaju. Spominje se da je jedan pobožniak Ebu Uthman el-Hiri, Zahid, pobožniak došao na mjesto gdje je držao vazove, je podsjećao ljude na hiret, na sudnji dan, i kaže dugo je šutio. Dugo je šutio, nije ništa govorio. I oni koji su prisutni čekali su da počne sa predavanjem, sa izlaganjem, sa vazom. Pa je onda citirao im jedan stih koji je rekao u bogobojaznost poziva onaj ko nije bogobojazan. Jel i je razumno da lijekar liječi druge, a i sam je bolestan? Kaže pa su svi oni koji su bili tu prisutni zaplakani. Dakle, nije i bret u tome da se mnogo govori, da se mnogo haditha citira, mnogo ajeta, mnogo citata, nego da savjet bude u pravo vrijeme, na pravi način i na pravo mjestu. Zato nekada jedna riječ zamjeni stotine riječi. Jedna rečenica Allah u njoj dadne više učinkovitosti, više hajera, više bereketa nego nekada desetine, stotine ili hiljade riječi. A to je zato što kada savjet izađe sa srca, on se spusti na srce. Kada savjet izađe iskreno iz srca, on doprije do srca. A kada izađe sa jezika on prođe kroz uši, ne zadržava se u čovjekovom srcu. Zato nekada čovjek kada sluša vaz, kada sluša predavanje, onaj ko govori, možda nije rječit, nije retoričar, ne zna poredati riječi u rečenci kako treba, ali njegovi savjeti dopiru do srca. Izazivaju suze u očima. Isto tako sa druge strane, nekada čovjek se divi rječitosti govornika, ali nikakve koristio od njegovog govora. Zato što onaj ko savjetuje, kada se okiti ovim osobinama, iskrenog daje, iskrenog savjetnika i radi po tom znanju Allah. Pusti na njegove riječi poseban nur, svjetlo, pa te riječi dolaze do srca. Ostalo je da pojasnimo propis dave. Da li je dava obaveza svakog pojedinca ili je obaveza samo jednog dijela ovog umeta. Dio islamski učenjaka kaže da je dava obaveza samo jednog djela ovog ummeta to jest da je e fardu faje. da nisu svi muslimani dužni da se bave davom da naređuju dobro i odvraćaju od zla nego jedna skupina i taj stav dokazuju sa riječima uzvišenog Allaha voltakum minkum ummatun yad'un ila alkhair wayamuruna bilma'ruf wayanhawna 'anil munkar waulaikahumul muflihun nakam majuma nak Među vama bude skupina koja poziva u hajr, naređuje dobro i odvraća od zla. To su oni koji će uspjeti. O Ovom ayetu Tevarekeutaala kaže neka među vama bude skupina što znači da nije svima naređeno da pozivaju, naređuju dobro i odvraćaju od zla, nego samo jednoj skupini. Sa druge strane neki islamski učenjaci ipak tvrde da je dava obaveza svakoj pojedinici. Da je dava obaveza svakog pojedinca shodno njegovim mogućnostima, shodno njegovim mogućnostima. I spominju mnoge dokaze za taj stav a većinu tih dokaza smo preduvno već spomenuli. Bilo kako bilo, nema razilaženja među lemom da naređivanje dobra i odvraćanje od zla ili pozivanje drugih u hajer, činjenje dave, postaje obavezno u određenim situacijama, dakle u Lema se razilazi, jedni kažu dava je obavezna svim muslimanima, svako je dužna da poziva u islam, a drugi kažu ne, jedna skupina, ako postoji skupina koja se bavi davom i ono što oni rade dovoljno, nema potrebe za drugima, spada odgovornost sa drugih, to je fardu kifaje, dakle ako jedna skupina to uradi, skida obavezu sa ostatka u metu, i ovdje kažemo, Ako se odvoji skupina i ona je dovoljna, onda skidaju odgovornost sa ostalih muslimana. Ali ako se odvoji skupina i nije dovoljna, mal broj nije dovoljan, treba... Više ljudi da bi zadovoljili potrebu, onda su ostali grešni dok se ne ispuni onaj broj koji, koji je potreban, koji je dovoljan kada je u pitanju naređivanje dobro i odvraćanje od zla. Ali, daleko od tog razilaženja, učenjaci se ne razilaze da dava postaje obavezna svakom pojedincu u sljedećim situacijama. Prva situacija kada... ودي neko zlo vidi gri duzanje da ga ukloni kako je doslo kod imama muslimam sahihu od abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu da irka poslanik sallallahu alayhi wasallam man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi olaiko od vas vidi munker neko lose djelo gri falyughayyirhu bi yadihi neka ga promijeni neka ga ukloni odstrani svojom da ako ni stanju da ukloni to zlo ni svojom rukom ni svojim jezikom onda neka prezire srce a to je najslabiji vid imana što znači da onaj pred kim se čini haram ili koji vidi neko zlo dužan je da na njega ukaže ako je ustao da otkloni svojom rukom kao čovjek u svojoj kući. Dođe u kuću i vidi neki haram. U njegovoj kući neko servirao alkohol. Uzme taj alkohol i polupar. Prospé. Svojom rukom ukloni. Ili direktor u svojoj firmi. Dođe i zatekne radnike da su pustili muziku dužanje da svojom rukom to zavrne. Ukloni, ugasi muziku i tome slično. Ili vladamo svojoj državi. Onaj koji je u stanju da otkloni rukom dužanje da ga otkloni rukom. Ako nije stanju rukom, onda je dužan da savjet, da se suprotstavi tom zlu svojim riječima. Ako se Koji nije u stanju da otkloni to zlo svojim riječima, svojim jezikom, onda je dužan da je svojim srcem. Nije im ostalo osim to. Ne može fizički da ukoni taj grijeh, to što ne valja, niti može riječima da sprieči, da odvrati ono koji čini taj grijeh od griha. Onda ostaje da prezireš svojim srcem. Uz jednu veoma bitnu napomenu koju spominju islamski učenjaci, a to je da kada prezireš srcem, nije mu dozvoljeno da boravi na mjestu gdje se čini grih. Dakle, to što prezireš srcem nije ti opravdavanje da boraviš na tom mjestu. Nego si dužan da napustiš to mjesto. Dakle, prezireš srcem i napuštaš to mjesto. Udali se od onoga koji čini haram. Druga situacija u kojoj dava postaje obavezna, jeste kada neko od nas zatraži savjet. Kada neko od nas zatraži savjet. Dužan si da ga savjetuješ ako se neko obratio za savjet obavezan si da ga posavjetiš Allahu poslaniku sallallahu alayhi wa sallam hadis koji je zabilježio Imam Muslim od Tamima al-Dariya radhiyallahu anhu kaže ad-din an-nasiha je reka je savjet ad-din an-nasiha tri puta ponavlja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam je To jest, da sam sebe savjetuješ po pitanju Allaha, da ispunjavaš njegove obaveze, obaveze prema Allah, da ga veličaš onako kako mu dolikuje, da mu činiš ibadet, da odazivaš se na njegove naredbe, ostavljaš njegove zabrane, da ga voliš istinski iz cijelog srca, da preziriješ njegove neprijatelje, da pozivaš u njegovu vjeru. I tako dalje. Vjera je savjet Allahu, to jest da čovjek sam sebe savjetuje po pitanju Allaha. Po pitanju poslanika, a neki salatu wasalam. Da sebe savjetuješ, da slijediš poslanika, sallahu alaihi wa sallam. Da ga poštuješ onako kako njemu dolikuje. Da učiš o njegovom životu, učiš siru, proučavaš siru, Allahu poslanika, sallahu alaihi wa sallam. Da radiš po njegovom sunnetu, da pozivaš u sunnet, da odvraćaš od onoga što je suprotno sunnetu, a to su novatarije i tako dalje. Vjera je savjet Allahove knjizi, Koranu, da sam sebe savjetuješ Nasljeđenje Korana, da slijediš Koran, da radiš po njemu, da ne prelaziš njegove granice, da učiš Kur'an, pravilno, da ne prelaziš granice koje su postavljene u učenju Korana, da podučavaš druge Kur'anu, da ne budeš od onih koji Kur'an proklinje, a to su oni koji uče Kur'an, a rade suprotno onome što uče. Wali a immeti muslimin, savjet predvodnicima muslimana, vođama. Kažu islamski učenjaci, u značenje ovoga ulaze vladari i učenjaci. Da savetuješ vladare da se boje Allaha, da sude po Allahove knjizi, da ne čine drugima nepravno, da budu milostivi prema ljudima, da im olakšavaju, a ne otežavaju. Savjec prema ulemi, da ih pomogneš u dobru, da ih ne podržavaš u zlu, da ih poštuješ, uvažavaš, da prenosiš njihovo znanje, da čuvaš njihov ugled, braniš njihovu čast i tako dalje. Zatim kaže, poslanik sallallahu sallamu, i svim muslimanima, jer je savjet svim muslimanima, kada vidiš nekoga da griješi, posavjetuješ ga. Kada vidiš nekoga da ostavlja ono što mi Allah naredio, posavjetuješ ga. Kada vidiš nekoga da bi mogao biti bolji, posavjetuješ ga. Kada neko od tebe zatra posavjetujš. Neko ti dođe i upitate. Želim da oženim čerku toga i toga. Šta znaš o toj porodici? Šta znaš o njoj? Dužan si da kažeš ono što znaš. U tom slučaju, i ako kažeš ono što je loše, nije gibet, zato što je o tebe tražen savjet. Neko želi da trguje sa drugim i pita te o toj osobi, da li je povjerljiv? Dužan si da ga obavijestiš jer je traži od tebe savjet. Neko tebe zatraži da mu pomogneš po pitanju nečega, svojim znanjem, umjećem. Da li je ovo auto bolje od onog auta? Želim da ga kupi. Dužan si da ga posavjetiš, ako znaš. I tome slično. Zatim, treće stanje u kojem dava postaje obavezna jeste kada te neko upita o znanju kojeg poznaješ, dužan si da ga obavijestiš. Ako te neko pita u šarijackom propisu i ti znaš odgovor nato to, dužan si da ga obavijestiš. O da ga podučiš. Hadithu kojeg zavileži Ebu Dawud i Tirmidhi od Ebu Horele radijallahu anhu, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam men su'ila an ilmin fa katamahu al jemahullahu jemal qiyamati bilijamin min naru. Kaže onaj bude upitan o znanju, paga sakri ne obavijesti o njemu. Allah wa će povezati njegova usta uzdama od vatre na sudnjem danu. Zato što iz usta izlazi znanje. I bio je upitan o znanju kojim ga je Allah počastio, Allah ga podučio. I onda sakrio to znanje. Odbio da prenese drugima. Kazna će mu biti shodno grijehu kojeg je činio. Njegova usta će biti zatvorena, zapečat će na sudnjem danu uzdama od vatre. Također... Četvrta situacija u kojoj dava biva obavezno ili prenošenje znanja, naređivanje dobra i od zla, jeste u stanju kada bi odgodili pozivanje, naređivanje dobra i odvraćanje od zla, to bi prouzrokovalo veću štetu. Ako se nađe u situaciji da ako ne bude naređivao dobro i odvraćao od zla, to će prouzrokovati štetu. Prouzrokovati će štetu onome koga nije pozvao ili drugima. Dužan je da prenese znanje, dužan je da naredi, da zabrani, da čini davo kao kada znaš da onaj ko ode na određeno mjesto da će upasti sigurno tamo u grije dužan si da ga odvratiš od toga čovjek kreneo u taj i taj lokal i znaš ako ode tamo da ga čekaju grijesi dužan si da ga posavjetuješ, da ga odvratiš od toga zato što ako to odgodiš to zaslonom povlači štetu za njega u ovom slučaju ne smiješ odgađe čak i postavu učenja kako i kažu da dava nije obaveza svima i ako bi pretpostavili da postoji skupina koja nareduje dobro koja se posvetila tome pozivaju dobro odvraćanja od zla I ti nisi u toj skupini, ali ako se nađeš u ovakvoj situaciji, dužan si da odvratiš zlo. Ne smiješ odgoditi, zato što oni koji se posvetili pozivanju dobro, nisu stalno da ga odvrati u tom trenutku. A ovdje se radi o tome ako odgodiš, sigurno će se desiti štet. U takvoj situaciji nije ti dozvoljeno da prešutiš i da kažeš ja se ne bavim davom, ima oni koji su zato zadužni. Ne, svaki musliman je dužan u takvoj situaciji da odvraća od zla ili da naređuje dobro. Koji su ciljevi davle? Zbog čega činimo dav? Zbog čega činimo dav? الله سبحانه وتعالى استومين و قرانه ته باسلوا посланике رسولين مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس عن الله حجه بعد الرسل посланике coi donosi radosne vijesti i opominju na Allahu kazno li alla يكون للناس على الله حجه بعد الرسل dali odi dokaza pred Allahom nakon što je poslao poslanike. Dakle, jedan od ciljeva dave jeste da se uspostavi dokaz nad ljudima. Da se uspostavi dokaz nad ljudima. Da ne bi imali opravdanje pred Allahom subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu kada dođu i kaže im, zašto ste tako radili, a ja sam vam to zabranio. Zašto niste to radili, a ja sam vam naredio, da kažu, nismo znali. I zato je Allah slavao poslanike da pozovu ljude i da uspostavio dokaze protiv njih. I tako svako onaj ko se bavi davom sljedeći u tome Allahove poslanike virovjesnike, to treba da mu bude cilj, namjera, da uspostavi dokaz protiv ljudi. Da ljudi ne bi imali opravdanje pred uzvišenim Allahom subhanu wa ta'la. Da uspostavi dokaz, pa... Onaj ko se spasi, spasi spaš se sa dokazom, a onaj ko propadne, propadne na jasnom dokaz. I niko nema opravdanje preduševšenima. Također, jedan od ciljeva Dave jeste i da skinemo sa sebe odgovornost, da nas drugi ne bi teretili na sudnjem danu zbog čega im mi prenijeli. Kada dođe od preduševšenog Allaha, pa nam se okači ovrac, zašto si išao u džamio, nisi me ne pozivao? Zašto mi nisi rekao hajde iti sa mnom? Zašto me nisi pozvao da i ja vjerujem Allahu? Ne bi imali to opravdanje. Da bi mi iskinuli sa sebe odgovornost. Allah subhanahu wa ta'ala spominje događaje onih koji su se ogriješili o subotu. Skupina jevreja kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da love ribe subotom. Koji su živjeli na obali mora, pa im je Allah zabranio da love subotom. Lovite drugim danima ali subotom ne smijete, kao iskušenjenjima. Oće li se pokorti Allahu subhanahu wa ta'ala ili ne? Pa bi Allah davao da ribe dolaze u izobilju subotom, a drugim danima ih nema. Pa bi oni šta radili? Iskopaju rupe, postave mreže petkom, i onda kada ribe dođu subotom, upadnu te rupe, upecaju se u mreže, i onda uzmu te ribe nedeljom. Želi Allaha da prevari. Dakle, postavlje zamke petkom, i onda kada dođe subota, ulove se ribe, i onda nedeljom uzmu. Nismo subotom lovili. Pokusali da prevari uzvišenog Allaha. Pa Allah spominje, subhanu wa ta'ala, njihovo događaju u Koranu. Ređujući poslan njihovo, s قرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في سبت لتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم بي او naselju koje je živjelo na obali mora kada su im ribe dolazile subotom u izobilju, a na dan kada im je dozvoljeno da love, ne bi im dolazile. Ke dalike nabluhum bima kanu yafsuqun. Tako su njih mi iskušavali zato što su bili veliki grešnici It qalat minhum lima ta'idhuna qauman Allah muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida. Oni koji su bili stanovnici ovog naselja podijelili su se na tri skupine. Oni koji su činili grijeh i lovili kada imja laza branio i oni koji su odvraćali ih od toga skupina koja im se suprotstavila koji su odvraćali od zla i pozivali na dobro i treća skupina koja je posmatrala pa je ta treća skupina koji nisu činili grijeh ali nisu odvraćali od grijea vaiqalat ummatun minhum limata'idhuna qauman allahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adama shadida kala ayat rakat skupina od njih ova treća skupina ovoj drugoj skupini koja je odvraćala od zla Lima ta'izun qawman Allahu muhlikuhum. Zašto opominjete narod kojeg će Allah uništiti ili kazniti, a muhaddibuhum hadama shalila, ili će ih kazniti bolnom kaznom? Zašto ih opominjete? Doći će im Allahova kazna, ostavite ih. Ostavite ih doći kazna. Nemojte ih džabe opominjati. Šta je odgovorila ova skupina koja je odvraćala od zla: "Kaunu ma'ziratan ila rabbikum", ka'ida bi imali opravdanje pred vašim gospodarom, da bi imali opravdanje pred vašim gospodarom, da ne bi nam mogli govoriti sutra, niste nas opominjali, niste nas odvraćali. Zatim kažu wala'allahum jettekun, a ne bili se pobojali, ne bili se vratili, ne bili ostavili taj grih. U ovim ajitima spomenuta su dva cila dave. Prvi je, da bi skinili sa sebe odgovornost, a drugi je, ne bili se so okoristili od tog poziva. Anhu, lahum, pa kada su oni prešli granicu u onome To im je bilo zabranjeno. Mi smo im rekli, budite svinje prezrenje, Allah je pretvorio svinje. Allah je pretvorio svinje. Što znači? Tri glavna cilja bavljenja davom. Prvi je, uspostavljanje dokaza protiv ljudi. Da ne bi pred Allahom imali opravdanje. Drugi, skidanje odgovornosti sa nas, koji se bavimo davom. Da se ne bi neko okačio nama za vrat na sudnjem danu. I govorio, nisi nas pozivao. Nisi nas opominjao. I treći cilj je... Ne bili se oni koji je pozivamo opamijetili. Ne bili prihvatili to što im govorimo i krenuli pravim putem. I mnogi koji bivaju pozivani prihvate pravi put. Nakon lijepog savjeta, nakon lijepog primjera kada im dođe opomena, prihvate. Prihvate, povjeruju. Krenu pravim putem. Zato ne smije niko da govori to mi to mala neće oprostiti. Taj, taj, neće krenuti pravim putem. Nikada se ne zna. Ti si dužan da pozivaš i da ne gubiš nadu u Allahovu milost da će Allah oputiti toga i toga. I zato poslan Allahue alihi vesellem kada je vak bitke na Uhudu dobio kunu dovi u Allahu prokuni tog i tog prokuni tog i tog dobio proklinjao određene mušlike Allah subhanahu wa taala objavio moj ayat ليس لك من الامر شيء tebi ništa ne pripada o Muhammede sallallahu alaihi vesellem hoće li ih Allah kazniti ili će im prihvatiti pokajanje i većina onih koje je poslanik sallallahu alaihi vesellem proklinjao u toj dovi prihvatile su istina kad Allah želi nekog da uputi na pravi put nema onoga koji će ga u zabludi ostaviti. A kada Allah nekog želi ostaviti u zabludi, nema ono koji će ga na pravi put izvesti. Poslanik s.a.v. bio je uporan u pozivanju svog amidže, Ebu Talima, koji ga je pomagao i čuvao i podržavao, ali umro je kao mušnik. Reselio kao mušnik. Nije mu koristila lijepa metoda Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selle, niti njegova lijepa hlak, niti to što je dovio Allahu subhanahu wa taala da uputi na pravi put. Ništa, pa potom mu nije koristilo. Nije bio za uput. Nije bio za uput. Wala Allahu fihim khayran la asma'uhum. Da Allah znao uni ma khayra, bi da bih da čujem. Allah bi dao da čujem. Ali Allah upučuje na pravi put onoga koga hoće. I zato poslanik sallallahu alejhi ve selle došao mu, dok je ležao na smrtnoj posteni i rekao mu: "O Amidže, reci la ilaha illa Allah. Šehdu laka biha 'inda Allah" da da za tebe pred Allahom da se borim za tebe da, da tražimo od Allaha da te uvede u džennet u rivajtu kod imama Bukhari biha indol. da raspravljam sa Allahom na sudnjem danu samo reci la ilaha illallah ali loše društvo na kraju je bilo presudno Ebu Leheb i Abdullah ibn Umeje u isto vrijeme se zadesli kod njega i kada mu je poslanik sallallahu alihu sallam govorio reci la ilaha illallah Oni su mu govorili, znači ćeš napustiti vjeru svojih očeva, svojih djedova, znači ćeš napustiti millet Abdul Muttaliba, svoga oca. Kaže, fa eba ija kule la ilahina. Odbio da kaže la ilahina preselio na tome. Na riječima, ja sam na veri Abdulmutalibovu. Pa nakon što je preselio poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, la estagfiranna la unha unha'an. Allah ću moliti da ti oprosti sve dok mi ne zabrani. Sve dok mi ne zabrani. Pa je uzvišeni Allah tabarakova ta'ala spustio ajete iznad sedam nebesa. Inneka la tahdi man ahbebt walakin Allah yahdi man ješa. Ti ne možeš na pravi put izvesti onoga koga ti voliš o Muhammed. Nego Allah upućuje na pravi put koga on hoće. Prema tome, uput je u Allahovim rukama. Nikada ne treba gubiti nadu u Allahovu milost da će uputiti toga i toga. Sve je duša u tijelu, dok ne napusti, možemo se Allah smilovati i uvesti ga u džennet. Uputiti ga na pravi put i uvesti ga u džennet. Svi ste čuli za primjere oni koji su čitav život bili nevjernici i onda im Allah pred kraj života ukaže svoju milost, povjeruju, prihvate Islam i uđi u džennet. A isto tako i obrnut. Oni koji bi čitav život proveli u pokornosti Allahu, I onda prije kraja života pretekne ih knjiga i napuste Allahu vjeru i uđu u vatru. Tako je došlo u vjerodostranom hadithu kod Buhari je muslim. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُوا بِعَمَلِ أَحْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاءَ fayasbiqu alayhi alkitab fiy'malu bi'amali ahli an-nar fyadkhuluha ayyuhan ad-dwas radiće djela stanovnika dženeta svedok između njega i dženeta ne bude koliko jedan pedal onda ga pretekne knjiga i radi dijela stanovnika vatre i uđe u vatru svedok između njega i dženeta ne bude kao koliko... Jedan pedaj. Čitav život u pokornosti Allah. I onda dođe je do izražaja ono što je pilao njegovom srcu. Od bolesti i tome slično. Pa mu se okrijene srce, a to je sam zaslužio, Allah nikom nepravdno ne čini, pred kraja života i zasluži da bude vječno ubrnuti. Isto tako i obrnuti. Ima ljudi koji u nepokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, čitav život i onda... Kratko vrijeme prije smrti prihvati Allah u vjeru, Allah im se smijeli uvedi u džennet. Znate primjera shava koji nije učinio Allah on nijednu seždu, a ušao u džennet. Koji je prihvatio islam prije bitke. Prihvatio islam, nije bio u stan da klanja nijedan namaz. Prihvatio islam prije nego što je ušao u bitku. I presali kao šehid i uđe u džennet. ni seždu je nije učinio. Bio mušrik, kafir, nogobožac i prihvatio islam nekoliko minuta prije smrti i uđe u džennet. Prema tome ne treba nikada Upuštati se se odnosno što je u domenu uzvišenog Allaha. Je li neko za upute ili nije za upute, to nije na nama da odredimo. Na nama je da pozivamo, da prenosimo na najljepši način da sedimo u tome praksu uputa Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a rezultate da prepustimo uzvišenom Allahu. Laysa <toslim> <toslim> 'alayka hudahu, kaže Allah t'barak ve teala, obraćajući se Kom je? Poslaniku s.a.v. Ne možeš i ti uput napraviti put. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ Nego Allah uput će napraviti put. Koga On hoće? إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاهِ Na je u Allahu poslanice samo da dostaviš. Ti dostavi, a onaj kome Allah želi khair, kome Allah želi uputu, Allah će ga uputiti. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa taala da budemo među onima koji pozivaju uzvišenom Allahu na jasnoj uputi na znanju, slijedeći utame Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i odabranu generaciju ashaba i svi oni koji su ni slijedili na znanju uputi dobročinstva i bogobojaznosti i molimo da subhanahu wa taala da nam oprosti grijehe, da nam se smiluje i uvede u djennet. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za korisno znanje i dobra djela. Allah najbolje zna. Salavate i salame. Donosimo na Allahu posljednika Muhammedan i ovu častnu porodicu i sve plemenite asfabe.